Gure aitona Amonek ez zuten leku horren berririk izateko premiarik izan. Gure amaren guraso ez ari naiz. Ogia irabastera etziren etxetik oso urrutira ateratzen. Zelairik eta sororik geienak baserriko atariaren jarraipena ziren. Baserriaren atzekaldean zeuden ganaduarentzat erabiltzen zituzten lursail malkarragoak. Soro eta larrebideak ziren euren ogibidea jorratzeko leku. Ogia Ez zuten lurretik ateratzen, baina lurrak eskaintzen ziren eguneroko hogia. Bisitatu eta ezagutu ez zuten leku ura ordea, terreno labainen ondorio baino ezta. Dena aldapagora jartzen denean bisitatu dugun txokoa. Berezia da, leku honi gertatzen zaiona. Pasaberri den eguan, bero bero, iak iskaltzen egonda. Udan, pikin bat oztuko da, nik uste. Temperaturak behera egin beharra dauka. Sukarrak hetxi beharra dauka. Gure gurasoek ere ez dute leku hori maite. Eta zorionez ez dute ara askotan joan beharrik izan. Esker honeko azaltzen atzaie niri ere ara ez joateko bideak jarri dizkidatelako. Ara ez iristeko bideak isten ere ari zaizkit. Ate batzuk iztean beste batzuk zabaltzen dira. Ate batzuk zabaltzeko beste batzuk itxi behar dira. Hori ere horrela da. Giltza eta serralia egokiak topatzea da kontua. Lehen, gazteak ziren leku horretako atea gehien eta maizzen zeharkatzen zutenak. Baina gaur egun zulo beltz horretatik inorreztago salbu. Leku honek ez du arraza kolore seksu eta adinez ulertzen. Ez behintzat bereizketarik egiteko baina. Patuak gauza bitxiak gordetzen dizkigo askotan, eta nire lantokitik gertu dago leku hori. Zein daba, leku misterio hori? Misterio gutxi du leku horrek. Ofizina bat baino ezta. Barruan ez dute zerro paritzen, baina azken aldian kampoan erritarilara luzeak osatzen dira. Zori txarra izan dutenen pilaketa baino ez da, zori txarrez. Inemeko bulego ari naiz. Ni toki horretako atea baino pixka bat lehenago dagoen atetik sartzen naiz. Zori honeko ani, Metro batzuen goraberak berak bere ezten ditua mildegia eta paradisua. Eta horrelako zerbait da, hau ere. Langabeziak zenbat lan ematen duen. Langabeziak duen alde honbakarra, inemeko bulego eta naridirenei lana eskaintzea da. Hortik aurrera, bizitzeko lanak baino ez ditu ematen. Lehen eta orain esku zirabazten da hogia, baina estatuari eskutik ies joantzaio gure hogia. Azal asko eta mami gutxi, lehen auzola nazen eguneroko jardunaren euskarri. Gaurre egun lana auzoan uzten baino ez tira ari.